ikatolako aurrek egin zuten ongi hurbildu zen publikoari ekitaldi ofiziala haiek proposatu kantu batekin abiatu baitzen. Ondutik hitzartzeak hasi ziren eta ikastola berriri estrena eta berrogeita bost urteak ere gogoan izanik, pedagogia taldeko buruari hitza. berrogeita bost urte Donko ziburuko ikastolak bere ateak kidiki zituela, eta gora bera hondiak gainditurik gaur, beraz, ema, denak hemen bildurik gaude Donibane Castola eh, Berria, beraz, ospa, ospatzeko, azkenean gure ametsa gauzatu da, eta emendigoiti gure lana, beraz, baldintza honetan egiten halko dugu. Seaskako lehendakaria edota Akademia Inspektoreak ere hitza hartu dute, azpimagatu ze Euskara segindola partetiki bat, eta man esfuz Donibaneko ikastolako lehendakariak. dakariak. da gure itxasoa, ta ikastola gure itxasuntzia, biba gure hauak zuek zaizte gure hizkuntzaren embasadoreak, boga-boga marinelak, goazen gure mintzairaren itxas zabalean aintzina. Besta eruna baga horkoa, eta Ospa ezagun behar den bezala. Biba Donib badeko ikastola eta bibazigurko kaskarotenea. Eskerrak komgoako ikastoari osoen laguntzak anaitasuna pizten du. biba ikastoloak eta bi basee aska. Tunkituak eb bizistan da olako e, ibilbide e, aberats, e, luze eta historiaz uh, bete baten uh, ondoan itza hartzea eta ikustea uh, garai uh, guzietako erakasle, uh, ikasle, uh, gurasoak uh, hor bildurik, uh, bortzaz alako uh, simiko bat egiten uh, uh, du uh, biotzean bai. Behoi bost urte, orduan uh, batzuak diote gazte dela, batzuak zahar, Berdin hunek eranen du biziki zahar dela, zer diosu? <laughs> eh, eran ezake, eh, gizaki baten bizitza, normalean bizi baten erdia dela, horrek eran nahi du gutienez, eh, badugula dugu la bat urte hor gure aintzinean eh, ikastola berriuntan, ez da guti eh, beraz, azken finean zer eranen dugu, gazte, nikus gazte, eh, orain dik eh, egitekoa dugun lana, ora, orain arte eh, egina izan dena baino handiagoa da oraindik dik, eh, aurrua ere eh, ba, ahalbezain bat eh, eta ahalbada denak euskalduntzea baita, beraz uh, uste dut eh, alde horretatek ikusita izegik gazte girela oraino. Agazki eiso sumatu ditut oroitzapenen kilikak gabileo jo steta takalapita pareta auen artean